<أمّا> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي <ألحمد> فطر <لله> الانام على ملة الاسلام والاستداد دشاوي والله رحمه الله تعالى کتابونو څخه نه او داو کتاب بنزان په یا کاول د ښاولو الله رحمه الله تعالی د الهاماته مطابق هغه فرمای چې زما تدا دی خبر الهام شوه دی چې ما سره ده چا محبتي دا غنوه الله تعالی ديني مهنت اخلي او د شاول الله رحمه الله تعالی په الهامات کې دادی ذو قائم الزمانیم د قائم الزمان مطلب دا دی چې زمانہ رستو الله تعالی د مسلمانانو نظام قائمي او مسلمانان الٰہی پفا قوې اتحاد نه کوي هغه به بغیر زما د تعلیماتونه نه کېږي زما د بغیر به نه او پههغ کې به زما پوره پورهکی شوي د هغې مثال شاستهبي او ځای کې ذکر کوي ده کافرانو ده اجمیر پا خاربانی حمله وکړه مسلمانان دیر و در او ده مسلمانانو بچي آغای سی کمننو قتل قل مالونه ده مسلمانانو اسیزل څه یې وګي یو د دې حالت نه متاثر کېدل او لکه د ظلم ته څو ګور یو شسې شي متاثر شي او غوسه شي او دو نن د دې د دې غوسي په اثر په ملائئ اعلی کې کې شه بار چې کمونو په ملائئ اعلی کې الله تعالی دی باندې ناراض او د هغه ځینې د تاثر زړه تارای شي به ما د تاثر د حالاتو نه نه قبول کړي په ما باندې د تاثر د برې نارغله دا د تاثر چې په ما راغله دوی د برې نه په ما باندې څه وي راغله وي د مسلمانانو د هندستان خبره به منکو د هندستان د مسلمانانو حالات اول دلته اسلام محمد ابن قاسم رحمه الله تعالی راوړو سوختې کم دنو پدی باندې دودري سواکالا اسلامی نظام موجودو بيا لو مسلمانان و ذغفلتون او د اغيار و ظلمون و لاصه اسلامي نظام مفلوت شو او په دياله قوانين دي اندوانو او د قران ثوراجو 421 حجری تقریبا یعنی پنځمه صدۍ ابتداء چې وه باغی کې الله تعالی محمود غزنوی رحم الله تعالی پیدا کو له افغانستان ناغه حمله کولې د پښور په علاقې د سواد په لار باندې او هغه دهلی پت حقړه او دو مسلمانانو حکومت رائج کو تر گیارا سو اٹارا حجرہ پوری گیارا سو اٹارا حجری اخیری او رنگزیب علمگیر وفاد شد او رنگزیب علمگیر آغش د مسلمانانو یو نظم جوړ کړو یو اتحاد کوي اتحاد او د اسلام یو راجو فتاوی عالمجيريا دا غوخ پیداوار دي د عالمگیر د وفات سره د مسلمانانو زوال شروع د مسلمانانو وحدت ختم شو د مسلمانان مسلمانانو اسلامي مملکت ختم شو د مسلمانانو کې د انقلاب پیدا کول کې او د انقلاب آواز چې ته اون کې پاتې د مسلمانانو حال قابل رحم شي د مسلمانانو چې واقعي لري رحم سو د مسلمانانو کی چاته ګمندو چا د انقلاب نو او د انقلاب په طریقه پویدل دا به پو مسلمانانو کې نو مسلمانانو کې دانو داسې نو بس سنات پکارو چې د تعلق الهي مزبوط وی د الله رب ال عزت سره تعلق انتهائي مزبوط وی د قرب الهي ولوي درجه به نفيزي وی د مسلمانانو د مرض احساس و او سره وي مسلمانان په کومه بییم کې مبتلا دي او هغه داسې د انقلاب چپو وغلی وي نو اقللی په ټکر رو باېده کړی وي سرب کتابی لم نه وي عملی جدوجات او میدان کې پاتې شوي یا هغهه مسلمانان په نوويطرریقاه ژوندي کي او مسلمانانو ل چې کمونه یو انخلا بور کي دغهخواروزار حالات کوې الله تعالیٰ شاولی اللہ رحمه اللہ تعالیٰ پیدا کرلے دی اللہ تعالیٰ پیدا کرلے دی دا اغا حکمت او دا اغا پلسفہ د مسلمانانو تقبل مازی یادی او داغه حکومت او داغه فلسفه مسلمانانو سره استقبال احساس پیدا کړي هغه د قران او د سنت نه دی او او داغه فلسفه چې دا له د مسلمانانو یو اهم ضرورت خصوصاً په دی دور کی خصوصاً چه کم ننو پا دی دور کی یو شخصی یو اجتماعی یو شخص داغه یو فکر وی ذهن او بل عمل بي. او د مسلمانانو چې کم اجتماعیت تی او دا اجتماع دا نزده پا منزل دی یو شخص تی ده هم چې کم دنو یو فکر دی نظریه دا او یو عملی محنت تی حکمت تي عملی دی یو حکمتې نظری وي یعنی قوتې فکر بربرول ننظر بربرول او دوین د هغې عملی محنت ووي حکمتې عملی وي هغې دپارهخواارري اونت کول خواري کول او محنت کول او اللہ رحمه اللہ تعالی مسلمانان و اجتماعیت اغفر فرد وانی قیاس کی اللہ کا شده یو فرد نظریه وی او حکمت وی فاغم احلتو کی او هاغل عمل ور د حکومت عملی هغه لعمل ورکی داهینه انقلاب د انتقاله یو قوته دا داهیمه یو نظریه ده د کور ټول افراد په یو فکر متحد شي او دا هغه فکر ده په عملی مهنته کې بیا د کور نه د انتقالو کی وړی معاشرې ته یو سوو کرونو ته په به هم چې یو نظرې وي په یو نظریه به راجمه بی. او د هغې دپاره به عملی مهنت وي بی. بیا بر نه انتقالو کې غټې معاشرې ته غټه معاشرې بهم یتي او نظریيوي د ټول او ټول بداغی او د پاره مهنت دی بداغی او د پاره مهنت دی نظریه به هم وي او عمل به همي وي پای کی وکوهت وي زور به ویږي او قوت په یو پکې د شاسېب د خپل فلسفي ناچوړتې نو نا هغه په حجت الله کې کېلې د شاسېب ټول فلسفه او ټول حکمت او ولولاهي چې وتاوي تشهکمت ولی اللهیا ومختلف کتابونو کې خور او پروته الفوزل کبیر دارنګي د شاعت نور کتابونو دی بدور بازګه تفهیمات الهیا خیر کثیر فلیس کتابونو دے شارف بیر زیاد خدا غرض طولو کتابونو نہ چھوڑ جی دے ناقب حجت اللہ کی دے دے شاسے کتابونو باندې کوئی دل یو لوگ گوندا کہ گراندی ثاری وجادا دا شد شاہ استلاحات اسطلاحات جدیدی بل شاہ سب دا چه خبری که چه اپنو رو تاسو کی نوی په نحوی نپو نحو میر کے مقا نحو داؤ ایس دا تو نحو کیوں مقا داؤ و کافیہ شرجامی کے مقا دانو تقرار رازی لنڈی گی اگدی گی دا گف لنڈی دو دا دو دا نوراق کتابی اوقع خبری بی در شاہ سب رحمه تعالی استلاحات جدیدی در شاہ سب رحمه اللہ و تعالی خبری نیوی بی اوقسر چکمدنو کالا پخپلہ اوموی منر ردیفو و, من و اکیبتو عزن فرا ازماری پر شاہ سوریم سوکرا سرسوریدن کشتے ہو گنام دا سه میدان ته ورګړېږي چې هغه میدان ته ورګړې دونکو ډېر کمی او هغه میدان ته ورګړې دل ډېر خلک واړی نه او شاته دا سه میدان ته چې کمونه ورګړېږي د دیو جنا مورنا تینديره مه الله تعالی ذکر کوي چه د شاته فلسفه باندې پويدل ګراندي او دا غفلسفه چې تاسو ته نکړي نو داغن و شای و دا ون وڅی شای اسماعیل شهید رحم الله وتعالى تاسو ته نکړي او د شای اسماعیل شهید بقات چي چې باقي باندې سړې ځان پوه کی په فلسفه ولولاهي به نه وبوي او بقات پر دو کې قتلوم ګران کار دی او وقات ځان لکړنه دې کړي بیا وی شه پشای استاک رحم الله تعالی باندې الله احسانو کو نو ابو دو شاول لعل رحم الله تعالی فلسفه باندې پوي شو او اسانه کړه بیا وی الله تعالی پنانو توي رحم الله تعالی باندې احسانو کو مو هغه له ګنورو مستانه کړه او شیخ الهند رحمه الله تعالی وی بیخی چې کندونو استانه کړی دا چون کې مولانا سیندی شاگرد د مولانا شیخ الهنده نشا ول الله رحمه الله تعالی فلسفه مولانا سیندی له ګا استانه کړی دا بیخی داغه او رساله دا رساله محموديه د خپل استاد په نوم لیکل دا وايي کې ارشاد لله رحم الله تعالی د فلسفي له تسهيل دی داغه شرحه بیا داغه شاگرد کړی دا او بيديه دغینو نه هغوله خپل استاد نه مخه شي خو له هین بسم الله تعالی نو محمود الحسن هغه محمودي لیکلي دا مولانا سيندي د استاد په نوم او دا هغه شاګرد چې بشير احمد مولانا سيندي شاګردو هغه د هغه شرح لیکلي دا اردو کې باغينم عبيديي ده بهر حال خود ټولو کتابونو او د شا د فلسف نه چول چې دیغا حجت الله دی نو دا قابل توجو کتاب دی داسې داس نه دي ګل په کار چې کېني نو دغه په شانې کتاب دی لکه د عام هاجتونو د فکر د کتابونو په شانتې چې په یو غې وواه او په بل غګې او باث لکه داسې د سان کتاب نه دی او قابل توجه کتاب دې سنور هدايات او غیره وبیا وای